Mji wa Mbulu, mji mkongwe ulioanza kuchipukia mnamo mwaka 1960, sawa na jiji la Nairobi. Mji huu una sifa nyingi nzuri lakini pia mbaya zimo. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za utawala wake alipenda kutembelea sana mji huu na zaidi ya yote aliiwahi kuamwagia sifa wakazi wa mji huu kwa kupenda kusoma hasa magazeti lakini hakujua ni chanzo cha mchimi hii. Pamoja na mengi pia wilaya Mbulu ndio wilaya mama kwa wilaya za Babati, Karatu na Hanang kwa maana hapo awali wilaya hizi zote zilikuwa ndani ya wilaya Mbulu. Baada ya serikali kufikia uamuzi wa kugawanya mkoa wa Arusha ili kurahisisha suala zima la utawala, wengi walitegemea Mbulu kuwa makao makuu ya mkoa mpya wa Manyara, lakini haikuwa hivyo na badala yake Babati ndiyo ilionekana kustahili kupewa hadhi hiyo. Miaka inazidi kusonga mbele na Mbulu iko kama ilivyokuwa jana. Pengine ni viongozi ama wananchi waishi humo jibu sinalo Tangu kuanzishwa kwa misingi ya dunia hakujawahi tokea barabara ya lami inayounganisha wilaya Mbulu na wilaya yote duniani Si hivyo tu wilahi imeendelea kuwa na sifa ya usomi wa magazeti kama enzi za mwalimu na usomi hawa hupendelea kusoma zaidi magazeti yaliyopitwa na wakati Upitapo katika maduka ya mji wa Mbulu utasikia Kopa mimi gazeti liloisha muda yake. Uvutaji wa sigara unaendelea kwa jina naitwa Yohana Buahi natokea kitongoji cha Yaingi wakati ninapotaka kutumia sigara yani wakati nikiwa na mawazo hivi au saa yengineo nimpatana na hasira fulani hivi yani ndipo nianze kuvuta sigara ili kupoteza mawazo sio kwa ajili tu ya kupoteza mawazo na yani ni kwa ajili tu ya ku, yani huyu hapa ni bibi mzee ambaye yeye ni mvutaji wa sigara anaeleza namna gani kisa kinachomfanya aweze kuvuta sigara kwa wingi sisi tokea tulivyokuwa wasichana wadogo hadi leo wazee bado tunavuta sigara hospitalini nimeambiwa tusivute lakini nimeshindwa kuacha tena haiongezi chochote sema wakati ukikaa peke yako unapunguza mawazo ni kama mazoea sasa unahisi kama kiu nikivuta basi hiyo kiu inaisha na kama nikika bila kazi naweza nikarudia rudia hata mara kumi na zaidi lakini kama nafanya kazi afadhali ila kwa mtu aliyezoea ni vigumu kuiacha kwa sababu ameshazoea labda ambaye hajanza na kama ambaye anapenda ni vigumu we utakuta tayari amevuta na bibi wa pili katika maelezo yake amesema E, Nilianza sabina. tokea nilipokuwa na miaka ishirini hadi leo na miaka sabina mitano bado navuta sigara najisikia amani kama nikivuta na kama ni sikuvuta sina amani wala sina raha vipimo hospitalini nimeambiwa imeharibu kifua sasa nitafanyaje jamani kama sijavuta nina mawazo sana alhamdu di mawazo Tafiti zilizofanywa na sauti ya Mnyonge zimebainika ulevi wa pombe za kienyeji ni moja ya vyanzo vikubwa kwa wakazi wa mjio mbulu kutokuwa na maendeleo ya kuridhisha Ni majira ya saa tisa alasiri napita katika mitaa maarufu ya Mbulu nakutana na makundi ya watu wakiwa na makopo pembeni Makopo hayo hutumika kama vikombe vya kunyoya pombe na mbaya zaidi kwa pamoja utumiwa na unywaji zaidi ya watatu akiamini wa jambo hilo huondoa tofauti kati ya alienacho na siyenacho kwani kwa kufanya hivyo hata usipokuwa na fedha siku hiyo hutaacha kulewa. Lakini magonjwa je? Vurugu ndani ya ndoa si jambo la kushangaza bila humo. Baba kumpiga mama ama mama kumpiga baba kawaida kabisa. Acha la baba na baba mwingine kupigana ni sehemu ya burudani ndani ya unywaji wa changa wakazi wengi waishi katika wilaya hii ni Iraq na pombe kwa kiirak hujulikana kama bura sasa cha kushangaza utakuta baadhi ya vijana wameitiwa majina haya ya bura je ni wanywaji ama wamezaliwa katika pombe Yawezekana nawe una rafiki yako jina hili maneno hayo